Opinberunar bókin Annarkabli Engli safnaðurins í Efessus skal tú rita. Þetta segir sá sem heldur á stjörnónum sjö í hæri hendi sér, sá sem gengur á milli gullstiknanna sjö. Ég þekki verkin þín og erfiðið og þolgæðið þitt. Ég veit að þú getur ekki sætt þig við vonda menn.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 Að öðrum kosti kem ég til þín og færi ljósastiku þín á stað nema þú sjáir að þér. En það mátt þú eiga að þú hatar verk Nikola sem ég sjálfur hata. Hver sem eira hefur hann heyri hvað andin segir söpnuðinum. Þeim er sigrar mun ég gefa að eta af lífsinstri sem er í paradískuðs. Engli safnaðar eins í smyrdnu skaltur Þetta segir sá fyrsti og síðasti, sá sem dó og varð aftur lifandi. Ég þekki þrengingu þína og fátækt, en þú ert samt auðugur. Ég veit hvernig þú ert rakirtur af þeim sem segja sjálfa sig vera gýðinga, en eru það ekki, heldur samkunda satans. Kvíð þú ekki því sem þú átt að líða. Djöfullin mun varpa nokkru miðar í fangelsi til þess að reyna yður og þér munu þóla þrengingu í tíu daga. Vertu trúr allt til döða og ég mun gefa þér kórónu lífsins. Hver sem eyra hefur, hann heyri hvað andin segir söfnudunum. Þeim er sigrar muns á annar döiði ekki granda. Engli safnaður í Pergamos skaltur rita. Þetta segir sá sem hefur sverðið, tvíegjaða og beita. Ég veit að þú byrð þar sem hásæti satan segir. Samt ef þú verið mér trúr og ekki afneitað trúni á mig, ég ekki á dögum antípasar,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 Þannig hefur þú líka hjá þér menn sem halda fast við kenningu Nikólaíta. Sjá því að þér. Að öðrum kosti kem ég skjótt til þín og mun berjast við þá með sverði munnsmíns. Hver sem eyra hefur, hann heyri hvað andin segir söfnuðunum. Þeim er sigrar mun ég gefa af hulda manna, og ég munn gefa honum hvítan stein og á steinin rýtað nýtt nafn sem engin þekkir nema sá er við tekur. Engli sapnaðurins í þýjatýru skaltur rýta Þetta segir sonur guðus sem augu hefur eins og eldsloga og fætur líka glómálmi. Ég þekki verkin þín, elsku þín á trú, Þjónustu þína og þolgæði og veita að þinn síðari verkvín eru meiri en hinn fyrri. En það hef ég á móti þér að þú líður Jessabel, konuna sem segist vera spámaður og kennir þjónum mínum, afvega leiðir þá til að dríja hór og eta kjöt helgað skurðgóðum. Ég hef gefið henni frest til þess að hún sjá aðsér, En hún vill ekki bæta ráðsitt og láta af hórdómi sínum. Nú mun ég varpa henni á sóttarsæng og þeim í mikla þrengingu sem hórast með henni ef þeir yðrast ekki og snúa baki við henni. Og áhangendur hennar mun ég deyða og allir söpnuðurnir skulu vita að ég er sá sem rannsakar nýrun og hjörtun og ég mun gjalda yður hverju og einu eftir verkum í þar. En yður hínum í þía týru sem hafi ekki fyllt kenningu þessari og þekkið ekki það sem þeir nefna djúb satans segi ég aðra byrði legg ég egi á yður. En haldið fast við það sem þér hafið þangu til ég kem. Þeim er sigrar og varðveitir allt til enda það sem ég geri og kenni, mun ég gefa sama valdi við þjóðunum sem fadurinn gaf mér. Og hann mun stjórna þeim með jártsbrota og móla þær eins og leirkerirumóluð. Og ég mun gefa honum morgunstjórnuna. Hver sem eyra hefur, hann heyri hvað andin segir söfnuðunum.